Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Conversas. Hoje temos connosco alguns dos membros que pertencem ao grupo de concertinistas Sons e Tradições do Alva, um grupo bastante recente, mas com um historial que já se pode contar com algumas, algumas iniciativas e também、eh, bastantes atuações. Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova. Boa tarde. Boa tarde. Vamos boa tarde. então. Muito boa tarde. É de, de salientar que, dentro destes membros, e como daqui a pouco já vamos então falar, temos、uh, muitos pequeninos, ou seja, mais pequenos. Ora então, vamos começar pelo, pelo dia 6 de março de 2013. Como é que começou este grupo de concertistas? n i que, Quem é que teve a ideia?、Uh, como é que isto começou?、Uh, portanto, a ideia surgiu、uh, de um grupo de, de seis、uh, amigos que. Já conhece, tinham a vontade de aprender concertina, depois de, de muito procurarem,、uh, acharam que, porque, por várias razões, seria o ideal era,、uh, conseguir uma escola mais próxima da sua área de residência para poderem aprender、uh, a concertina.、Uh, isto tornou-se uma iniciativa. Um bocadinho audaz, podemos dizer assim,、eh, começaram a procurar.、Eh, a primeira porta onde foram bater foi a da Junta de Freguesia de Penalva-Dalva,、eh, onde foram acolhidos pelo Sr. Presidente, que logo、eh, se mostrou disponível em colaborar com eles e em、eh, dispor da, das instalações da Junta de Freguesia para podermos ter aulas de concertina、eh, e para fazer de lá, digamos assim,、eh, uma pequena sede. Para podermos iniciar as nossas aulas. Após isso, contactámos o formador, o professor José Carlos Cardona, que também ficou disponível. A partir daí começaram as inscrições e não mais têm parado. Até hoje estamos muito contentes. Já vamos com 45 alunos, o que para nós é muito bom. E foi assim que surgiu. Muito bem, Marisa. Mas diga-me uma coisa: c o m este grupo de concertinistas começou com seis concertinistas ou aprendizes na altura de concertinistas. E agora, este grupo, quantas pessoas tem? Portanto, a escola tem 45、Sim. alunos, o grupo tem cerca de 23 elementos. Porque, todos facto, eles saíram、uh, da concertina, todos eles a tocar concertina já da escola. Já da escola, sim. E este grupo é para continuar a crescer ou qualquer dia? É que o palco já está cheio. <risos>、uh, o grupo continua a crescer, não é?、Uh, continua a crescer. Neste momento o palco está cheio, mas、uh, a nossa escola tem sempre. Alunos que entretanto vão saindo, e, e sempre que assim o entendermos, também serão chamados a palco connosco quando muitas vezes por questões pessoais ou, ou até por doença existe alguma falta e aí já existem alunos que, que podem colmatar essa falta. Portanto, este grupo de concertinistas tem a mais-valia de, na ausência de um de vós, poder dar oportunidade a outros alunos de poderem também atuar ao vivo? É assim? Sim, podemos fazer isso. Muito bem. Então, e, e diga-me uma coisa: quando as pessoas vão à vossa procura, tendo em conta que são 45 alunos naquela escola, quando as pessoas vos procuram, o que é que elas, na verdade, querem? As pessoas, quando nos procuram, querem aprender a concertina. portanto... Uh, querem aprender, uh, nós, uh, em, quando as pessoas normalmente somos contactadas ou pessoalmente ou por telefone, aquilo que nós dizemos é:、uh, se não tem qualquer conhecimento, pode vir à nossa escola ao sábado, de manhã, em qualquer horário,、uh, ou ao final do dia. Onde nós temos sempre turmas que estão、uh, a ter aulas de concertina、e、para ver o ambiente e para ver como é que funciona,、uh, e aí depois, então,、uh, se assim o entenderem, ficarem connosco. O que na realidade é o que tem acontecido e tem ficado connosco. Já que estamos a falar de escola、uh, e nas pessoas que estão interessadas, tendo em conta que a concertina,、uh, de momento e já há algum tempo para cá, é um instrumento que está na moda,、uh, as pessoas que, estes 45 alunos, Ensaiam todos juntos, há horários específicos. Como é que isto é feito? c o n t e m n o s lá. Não,、uh, estes 45 alunos não ensaiam todos juntos, portanto, e x i s t e as aulas são、uh, com a duração de uma hora, mais ou menos, não menos, às vezes é, até é mais, mas têm as turmas de iniciação, portanto, depois, tem, à medida que eles vão progredindo na aprendizagem. Vai-se fazendo, vão, vão passando para as turmas seguintes e vão sempre em, em horários diferentes, consoante o, o grau que, este, que vão atingir. Esta hora, presumo que seja uma hora semanal, é assim? Não, é o sábado, é o sábado, das nove até ao meio-dia e meio e depois à noite. Ah, então vamos lá, vamos lá recapitular. Os ensaios e, para quem quiser. As aulas. As aulas, digamos, é sábado, os das sábados, das nove da manhã. Ao meio-dia e meio. Ao meio-dia e meio e depois. Depois à noite temos a turma, digamos assim, dos mais avançados que ensaiam às oito e meia. Que ensaiam, quer dizer, que têm aulas às oito e meia. Ok, ou seja, para quem quer aprender concertina, são três horas ao fim de semana que as pessoas então praticam ou aprendem estas aulas de concertina. Sim, são encaixadas nessas, horas, nessas turmas consoante o grau que elas, que elas estão. Para quem está lá em casa e para quem não sabe e até está a gostar da concertina, digam-nos lá, estas aulas são muito caras, qual é mais ou menos a mensalidade、eh, para as pessoas poderem aprender a tocar concertina? Não, não são, é assim, não, não são aulas muito caras porque、eh, também atualmente não. Isto são associações, portanto, e, e são valores simbólicos atendendo à situação atual, portanto, não são mensalidades. Acessíveis Já、qualquer. falámos nos alunos, passamos agora ao professor. Contem-nos lá quem é o vosso professor、uh, que vos ensina, a vocês, que já vos ensinou,、uh, mas quem é, quem é que vos dá as aulas? Quem é que ensina?、Uh, neste caso é o professor formador José Carlos Cardona, que a iniciativa foi com ele, pois, e a gente v e m um pouco atrás dele, e ele é um formador espetacular, porque além de formador, é amigo, seja de crianças, seja da e d u l t o s Ele está sempre com a gente. Rogério, desculpe lá, mas para quem não sabe ou para quem está lá em casa, quem é este senhor José Carlos Cardona? Ele é formador de, de todos os. ele tem, toca todos os instrumentos. Mas é formador, mas é formador de, de concertina. Portanto, Ele já veio para o nosso Conselho já em 2005, digamos assim, que, que ele trouxe as concertinas já há algum tempo para o nosso Conselho. Foi ele que as dinamizou em Oliveira do Hospital e, e é ele que é o formador atualmente, digamos assim, que podemos recomendar e mais reconhecido na arte da concertina. Muito bem, já falámos dos alunos, já passámos pelo professor. Passemos agora、uh, àquilo que é preciso para se aprender a tocar concertina, que é a, a própria concertina. Eu andei a pesquisar aqui há uns tempos e verifiquei que é um instrumento.、Uh, logicamente que, há, que, que este instrumento. Existem instrumentos ou concertinas, digamos, para todos os preços, mas、uh, digamos que um instrumento destes razoável não é propriamente barato. Como é que os alunos que inicialmente entram. Hipoteticamente, até nem poderão ter jeito para a concertina. Como é que eles poderão fazer? Vocês têm concertinas para emprestar inicialmente? Quanto é que custa mais ou menos uma boa concertina? Têm algum modelo específico que possam aconselhar? O que é que têm a falar sobre, sobre este instrumento ou concertina? Bom, neste caso, há concertinas de, digamos, 250 euros até 5 mil euros. Tudo depende daquilo que se quer, não é? Pois, tudo depende da bolsa de cada um. m Ora b e Mas todas elas tocam, embora cada uma faça o, o seu serviço. Nós, na escola, temos, temos concertinas, cada aluno、um、tem a sua concertina. Se aparecer alguém inicialmente que não tenha concertina, a gente também dá um, digamos, um jeitinho, e depois, com o som t u d o o tempo, terá que arranjar o seu instrumento. Pois porque, num dia destes, numa destas novas escolas também, onde se aprende a tocar concertina, Uh, havia uma menina de 6 anos que, que, que entrou, entretanto, e a mãe dizia: Pois, e s t o u em cela daqui a 15 dias, se fartar disto, agora vou-lhe comprar uma concertina. E、claro, claro. uh, uma concertina que vocês aconselhem que seja razoável, título entre, digamos, fazendo assim、um, uma balança entre, entre custo e qualidade. Bom, para já, estamos a falar de crianças. Em, em termos de crianças,、uh, p o r que são d i f eu r e e n t s o q e eu acho uma, uma h o n r uma chamada h o n r que é mais pequenina. Nível de peso e de valor também que rondará os 500 euros. Muito bem, porque para um adulto será então algo mai mais pesado, mais pesado em todos os sentidos. Em todos os sentidos.、Pois. Ah, pronto. Em todos os sentidos, muito bem, muito bem. Então já falámos nos, nos alunos, passámos ao professor e também às concertinas. Temos também connosco, temos ainda a Adriana, a Margarida, a Tatiana e o Guilherme. Ora, eu começaria pela Adriana. Olá, Adriana, boa tarde. Boa tarde. Então, Adriana, quantos anos tu tens? Conta-me lá. Vim para o grupo quando começou, gosto de tocar concertina. E tu já tocas concertina há muito tempo? Sim. E quantos aninhos tu tens? Conta-me lá. Onze. Onze. E a tua concertina é muito pesada? Não. O que é que tu gostas mais desde que estás neste grupo? Conta lá. De tocar, de aprender e gosto dos meus colegas e do professor. Muito bem. Olha, os teus amigos da escola, o que é que eles te dizem quando te vêm em cima dos palcos a fazeres um brilharete e a tocar tão bem? O que é que eles te dizem? Que toque bem. Muito bem. Eles não、e、têm. Canta、e... neste caso. Ai,、também. tu cantas. Ela já concilia as duas coisas. Pois, porque já, já conciliar as duas mãos ao mesmo tempo não deve ser nada fácil, <risos> mas conciliar as duas mãos e a cantar então deve ser mais complicado. Oh, Adriana, então e o que é que tu queres ser quando fores grande? Conta lá. É, que é b a i r e i r a Ah, pronto, não tem nada a ver com, com as concertinas. e o u uma m u l o c o n c e r t i n a s <risos> por exemplo, e olha, e olha que. É, pode ser. Pois pode ser. Olha, Adriana, então e os teus colegas não acham que. Eu, agora a concertina está na moda. Toda a gente que, que, que está na moda sabe tocar concertina. Eu costumo dizer que sou uma DMOD e a que não sei nada disso. Mas os teus, os teus colegas da escola, tens, tens muitos mais colegas na escola que saibam tocar concertina? Sim. Ah, então já é, a febre já está a ser Já é contagiante. Ah, muito bem, já aqui temos mais. Passamos agora à Margarida. Olá, Margarida. Olá, boa muito boa tarde. Quantos aninhos tu tens? t e b o d n h o de 12. Tens 12. Então, e, e gostas de tocar concertina? Gosto. E o que é que tu preferes no meio disto tudo? É de tocar a concertina? É dos concertos? É dos ensaios? O que é que tu preferes? Eu gosto um bocadinho de tanto dos concertos, como de tocar, dos meus colegas, do professor. Olha, e a tua família costuma acompanhar-te quando vocês vão fazer atuações? E eles gostam de te ver em cima do palco a fazeres um brilharete? Sim, gosto. Muito bem. Agora passamos à Tatiana. Olá, Tatiana. Olá, boa t a bo... Olha, Tatiana, quantos anos tu tens? Tenho 11. Tens 11, pois nós temos aqui muita malta jovem. Olha, Tatiana, e tu, o que é que gostas mais no meio disto tudo? Qual é a parte que tu gostas mais? Gostas um bocadinho de tudo. Muito bem. Os teus, os teus pais, os teus familiares também te conseguem acompanhar? Sim. E eles gostam que tu saibas tocar este instrumento tão giro. É, que, é engraçado, mas eu, eu que sou uma ignorante na música, a coisa que eu mais gosto de ver é, é a concertina abrir e fechar, porque acho que aquilo é lindíssimo. Para além de, ouvir, de gostar do som que ela imita, atenção, e, de, de, e das canções que são tocadas pela concertina. Olha, foi muito difícil aprender a tocar concertina. Não. Achas que qualquer pessoa consegue aprender? Mesmo eu. então o l a já estou a ficar mais, mais entusiasmada com, com isso. Já agora, diga, este... diga, Rogério,、um、aluno, a g o Diga, diga, r o g é r i o t a m b é m neste caso, pertence à, à direção, digamos, que tem 69 anos e também não sabia nada de concertina. Fantástico.、Começou、quando o grupo iniciou, e neste caso, já toca também. Foi um, dos, Foi um dos, dos fundadores Foi um dos fundadores, acaba por ser o、é. mais crescido é. e é. também é, é c h a m a d a a n o s s a Mascote. É mascote com s cotas. Temos as m a s c o t e s que vão desde os 6 anos de idade até hoje. Neste caso, é quase 70. Ó,、oh, Tatiana, então e os teus amigos também, também, gostam, também tocam concertina? Sim. Lá na escola e tudo eles sabem que tu tocas concertina? Sabem. E o que é que eles acham? Acham, máximo nem acham. o máximo ou n e m por isso? Acham. Pronto. Muito bem, Tatiana. Passamos ao Guilherme, temos um menino no meio de tudo isto. Ó、oh, Guilherme, então e tu quantos anos tens? Tem oito. Pois tu p a r e c e m um bocadinho mais novo que as meninas. Até、ah, tens oito anos e gostas de concertinas? Sim. Não preferes carros e, e Playstation e aquelas coisas Não. Meu Deus, temos aqui um menino diferente. Olha, Guilherme, então e, e, e a tua concertina? Olha, de cor é a tua concertina que eu não perguntei a ninguém? Conta-me lá. É, é cinzenta. É cinzenta. E tu gostas? Achas gira? Sim. E, e os teus colegas na, na tua escolinha? Com essa idade não tocam concertina? Sim. Não. Não,、e, mas eles, quando eles sabem que tu vais fazer um espetáculo ou que tocas tão bem c o m a c e r t i n a o que é que eles te dizem? Dizem para correr, para correr bem. E eles têm muito orgulho em ti. Sim. Muito bem. Não tens mais nenhum coleguinha na, na tua turma que saiba tocar? c o m a c e r t i n a não, mas tenho um aluno que toca viola. Muito bem. Voltamos agora, se calhar, aos mais crescidos. Muito obrigada. Nós já vamos continuar a falar convosco. Aliás, estamos todos a, em, em conversa. Então, dizíamos há pouco que este grupo tem pessoas desde os s 6, pelos vistos até aos 69 anos, não Neste é? Neste caso, já não sei se na escola, não. Alguém faz de idade. Sim. Depois na, na escola é provável que até haja pessoas mais pessoas crescidas. Mais Penso que, que, até, que, que sim, não, se não estou em erro, que, que até passará que passa sim, os 70. Os, os 70 sim. Sim. Mas m obtêm-se na mesma muito bons tocadores de concertina, apesar da idade. Pois, até porque antigamente as únicas pessoas que sabiam tocar concertina estavam ligadas a, a ranchos folclóricos a rancho. ou grupos etnográficos. Até porque não é. Expliquem-me lá uma coisa. Antes da concertina vocês sabiam tocar algum instrumento assim? Dominavam algum instrumento assim? Usualmente não. E a Marisa? Uh, não, porque eu não toco、uh, concertina. Ai, não.、Uh, não uh, fico-me ali pelas vozes e, e, e pelas, pelas percussões. Muito bem.、Oh, <risos> Mas、uh, eu, a maior parte dos alunos, penso que, que da escola, quando eles iniciam,、uh, eles, não, eles não têm aprendizagem noutro instrumento. Depois alguns, entretanto, vão progredindo o e vão aprendendo ali、uh, outro tipo de instrumentos também. Que eu、não、tenho é... conhecimento. Uma das pessoas que já tocava alguma coisa, é um, um dos elementos, que é o Sr. Rui. Exatamente. É que já, já há uns anos, a esta parte, tinha o interesse da concertina. Eu pessoalmente não, vim mais pelo meu filho.、E, ah, foi o filho que trouxe o pai!、Uh, fui eu que levei o filho, mas、ah, o pai para lhe dar apoio,、uh, fiquei, fiquei também. também. E como o, o grupo em si é uma família. E fiquem e gostem. Mas... Pois é uma família que, pelos vistos, está a crescer todos os dias, todos dias. Sim, é uma família que está a crescer porque nós, independentemente dos sábados, o grupo Sons e Tradições do Alva tem ensaios à sexta-feira à noite. Ah,、uh, o, portanto, o grupo, exatamente. Não é, as aulas, mas o grupo. Sim,、uh, o grupo tem ensaios à sexta-feira à noite、uh, e depois tem aulas ao sábado à noite、uh, com o formador. Com o formador. Uh, e daí sermos uma família e, e estarmos todos、uh, muito unidos e, e o convívio、uh, entre nós、uh, é, é, é mesmo、sim. muito, muito saudável. A única coisa que eu consigo perceber de concertinas é que há diversas maneiras de aprendizagem para saber se tocar este instrumento. Não, não acham que é, agora que o sabem tocar, deve ser muito fácil, mas não acham que é um instrumento invulgarmente complicado? Não, não. É que, que, é que são、nada. precisas as duas mãos. Sim, mas eu que não sabia nada, neste caso também graças ao nosso formador, que ele tem um método excelente para nos ensinar. É, e não toco, mas já toco, já nos e r r a s t o E é muito bom. Também dizem que é preciso ter muito ouvido, não é? Para s a b e r tocar com é, a é certeza. Sim, tem um abraço, o principal é o ouvido. Mas mesmo, mesmo alguém que não tenha ouvido, o professor tem métodos para, para nos sim, ensinar sim, e para、sim. nos levar. A, Para passar essas barreiras. Todas essas barreiras que existem. Muito bem. Então, este grupo que tem apenas um ano, um aninho de idade, este grupo tão、um、b e b ê c o n t e m n o s lá o ano passado. Tiveram muitas atuações? Onde que, por onde é que andaram? No ano passado tivemos já algumas atuações, portanto, fizemos logo、eh, em 21 de julho o nosso primeiro convívio de concertinistas.、Eh, onde apadrinhámos o grupo, que também é uma cerimónia muito bonita, onde um dos grupos convidados、eh, portanto, é, são os nossos padrinhos,、eh, que foi neste caso o grupo de Góis,、eh, e onde a testemunha foi、eh, portanto, a Variadora da Cultura, a Professora Graça.、Eh, portanto, foi um convívio.、Eh, Sem palavras, foi, foi mesmo muito gratificante, até inclusivamente para a própria população em si, porque existem ali muitos grupos culturais, mas não existia nenhum grupo de concertinas. E então, portanto, as pessoas acolheram-nos muito bem e foi muito, muito gratificante essa experiência. Uh, e este ano já, já estamos a preparar em força o nosso segundo convívio também. Depois disso,、uh, tivemos várias atuações até ao final do ano,、uh, portanto, nos meses de novembro e dezembro, estivemos mesmo em palco todos os fins de semana, o que foi assim uma folia uh, uh, muito grande até ao final do ano. Este ano,、uh, portanto, até março, já fizemos oito、uh, atuações、uh, e temos já、uh, agendadas até setembro 14. Então, assim, mais ou menos, eu, por onde é que vocês vão passar, só para que as pessoas lá em casa saibam, para também os vossos fãs vos poderem seguir? Até setembro, mais ou menos, por onde é que vocês、mais、vão a s s a r Mais ou、andar? menos até setembro, então é assim: vamos passar no dia 21 de abril pelas festas de Torre Zelo, em Ceia. No dia 26 estaremos em Dornes, Ferreira do z e z e r No 18 de maio, Vila Nova de Tazem. 21 de junho, estaremos nos Santos Populares, em Penalva d'Alva. 22 em São do Mil, Saia.、Uh, 29 uh, de junho, em Casais de São Jorge, Pombal. Uh, 20, uh, no dia 6 de julho, teremos também uma animação、uh, para b e n f i q u、uh, i s t a s em p e n a l v a d'Alva, estaremos lá nessa animação.、Uh, no dia 20 de julho, teremos então o nosso segundo convívio, Sons e Tradições do Alva. 27 de julho, estaremos na Cogula, Meda. 3 de agosto, nas festas de verão de Penalva d'Alva. 17 de agosto estaremos na Folgosa e em Trigais, Covilhã. Portanto, nesse dia teremos duas atuações. E no dia 7 de setembro, em v a l z i m Muito bem, já tem a agenda bastante、mas、cheia. Nós estamos à espera de muito mais. De muito mais, portanto, ainda estaremos disponíveis ainda aqui. i n d a a Vocês são resistentes, aguentam. Aguentamos, nota-se, fazemos、uh, um、muito、calendário i n t e n s o Vamos voltar a novembro e a dezembro com atuações todos os fins de semana. E s t e s meninos não andam a ir para, casa, para a cama, não estão a deitar-se um p o u q u i n h o tarde? Ou as vossas atuações são a horas normais, digamos? as atuações normalmente são a sábados. Sábados Quanta, Quantas maio... horas dura uma atuação vossa? Duas horas. Mas, duas horas. Le... Duas horas. Sim. E quem quiser contactar-vos ou、eh, saber preços, essas coisas todas e disponibilidades, pode falar com quem e para que números de telefone? Para Temos tem dois、nome? números, neste caso, que é o 917324138 e o 963614159. Ou e-mail. Sons e tradições do alva gmail.com. Muito bem, e então através desses contactos, quem t i v e r interessado em ter-vos nas, nas suas festas, não é normalmente as pessoas contactam-vos para festas populares? Que outro tipo de festas é que vocês costumam? Convívio, convívio? tudo o que seja que gostem de concertinas,、e、bailes também, bailes. Já, fizemos, então, já, fizemos. já fizemos. Como é que decorre um bailo ao som da concertina? Ah, é muito giro.、Uh... São as músicas tradicionais, concertinas já vêm. Um、Mas、tempo. vocês no ã têm, no vosso grupo vocês não têm muito mais instrumentos do que concertinas? Ou têm? Sim, temos Tem. um baixo, temos dois c a v e q u i n h o s umas pandeiretas, temos um r e c o r r e c o e o bombo. E o bombo. Então, e, e agora vamos dividir este grupo que, com estas 23 pessoas? Vamos dividir ao meio. Os adultos para um lado, as crianças para o outro. Quantas crianças nós temos, mais ou menos, neste grupo? No grupo temos oito. E como é que se concilia a vida e os estudos e a brincadeira destas oito crianças? Sim, porque eles estão na idade de brincar.、Sim. Como é que se vai conciliando isto tudo? Como é que os pais veem?、Eh, porque eles não são todos filhos de pessoas que frequentam、eh, esta escola, não é? Digamos, este grupo. Como é que os pais que, que não frequentam este grupo veem os seus filhinhos, em vez de estarem em casa a brincar com bonecas e com carrinhos e agora ultimamente com as Playstations e com os iPads e com as tablets e estarem a aprender a tocar um instrumento musical que, que, que está na base da nossa raiz, que está na base da nossa cultura? Como é que os pais veem isto? É assim,、uh, neste caso nós temos a agradecer realmente aos pais o acompanhamento que eles fazem com os filhos, quer trazê-los às aulas. Quer aos ensaios e quer muitas vezes acompanhá-los às atuações ou trazê-los、uh, ao meio de transporte que nos leva às atuações. Os pais são sem dúvida super empenhados, têm um orgulho nos filhos,、uh, assim, qualquer coisa de, de espetacular,、uh, quando veem os filhos a saber tocar、uh, já um instrumento daqueles.、Uh, e depois, porque muitos deles, e há dias uma mãe de um menino que andava na escola ainda、uh, no vinho, com, com sete a n í t o s、uh, portanto, ela dizia.、Uh, Depois que o meu filho foi para a escola aprender a tocar concertina, tenho notado, inclusivamente, muita progressão nele na escola em termos de concentração, porque os vai ajudando, porque se não existir uma concentração、eh, na aprendizagem e até mesmo a vontade de eles pegarem todos os dias um bocadinho, isso também se refletiu nos estudos, portanto, não só、eh, lá está. Por aprender concertina, mas também por se tornar ao mesmo tempo uma certa terapia em alguns casos. E os pais nesse aspecto têm sido impecáveis. Estava exatamente a pensar nisso na musicoterapia. Um destes dias vamos cá ter também uma pessoa do Conselho Vizinho, mas que tem feito trabalhos excelentes. Com progressões e, e notáveis, mesmo、e, a nível de, da musicoterapia, não só com crianças, não só com crianças que até têm algumas dificuldades em algumas circunstâncias, mas também com adultos, que de facto a música ajuda a uma certa concentração e a uma certa progressão na, na escola. Muito bem, então, mas, ó、oh、m a r i z a diga-me uma coisa: estes alunos, este, o grupo. Com as 23 pessoas, a escola com os 45 aprendizes, não são todos de Penalva. Não, não, não. não. E as pessoas vão de onde para lá a ter aulas? Quanto nos dá? s e n h o g a Júlia de Moá. São do Conselho. <risos> e não só. E não só, também o Conselho de Ceia, temos já algumas pessoas do Conselho de Ceia, do Conselho de, de, de Oliveira. E de Tábua também. E de Tábua também. também. E as pessoas deslocam-se d estes Conselhos para ir ter aulas a Penalva, a Penalva de, de, Alva. de Alva. A Penalva de Alva. Sim. Por causa... Que decorre nesse, nos sábados, das nove. Ou meio-dia. Meio e m i o Acaba por ser, de facto, um horário mais disponível para que as pessoas possam. Isto inter... é, é meio-dia e meio, das nove ao m e i o d i a e meio, não é uma aula. Sim, sim,、e、depois, são várias. São v á r i As As pessoas estão d i s t r i b u í d a s c o r no o patamar onde o aluno estiver.、Sim. Porque a aula normalmente dura, tem uma duração de uma hora. Claro, claro, também para não amassar demasiado. Para não se i n t e g a r não o aluno, porque o professor. Já p r e c i s a e r lá m a s s a c r a r o s Muito bem. Eu há pouco não tinha perguntado nem à Margarida, nem à Tatiana, nem ao Guilherme o que é que querem ser quando forem grandes. Vocês já são enormes. Mas digam-nos lá. Oh, oh Margarida, começamos por ti. O que é que tu queres, o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu ainda não tenho. Ainda não pensei o que é que queres ser. Tens muito tempo a pensar, não é?、Sim. Ainda vem uns, longos, uns largos anos pela frente. E tu, Tatiana, conta-nos lá.、Eu、gostaria ou de ser médica ou artista de concertina? m é d i c o ou artista de concertina é parecido. É, é relativamente parecido também, está bem. Olha, Guilherme, e tu também não pensaste? Ou、oh, já?、Uh, ser, ser professor de música. Professor de música, muito bem. Ele gosta muito de música. e u gostas、Exclusiva, muito? Inclusive também toca piano. Oh Guilherme, espera aí, então vamos lá puxar a, as coisas. Então, tu para além de concertina ainda sabes tocar piano, rapaz? Sim. E tu tocas com as duas mãos? Nós estamos a falar para pessoas que não sabem o que é isso. E eu também, não? Que não entendo nada de música. Tanto na concertina como no piano, tu tens que ter as duas mãos muito sincronizadas. É assim, Guilherme? Olha, não é difícil. Não. Não, nadinha. Nada. Conciliar ali os deditos todos ao mesmo tempo é, é canja, não é? É. Podes falar, Guilherme, tenhas vergonha, rapaz. Também queria tocar guitarra elétrica. Calma, rapaz, calma, há tanto já tocas tanta coisa para ao mesmo tempo ainda queres guitarra elétrica. t e n calma. Olha, tu tens uma concertina só tua? Sim. E um piano só teu? Sim. Ainda、e、queres ter uma guitarra elétrica só tua, rapaz? Eu tenho uma. Ah, já tens, mas tu ainda não sabes tocar, é a s Sim. Oh, mas tu logo logo chegas lá, pá, p a r q u e Com a tua idade já sabe tocar tanta coisa difícil quanto mais a guitarra elétrica. Ora, voltamos então, já demos o descanso aos, aos, aos mais crescidos, ô、oh, Marisa. Então, e diga-me uma coisa, lá em sua casa há muita gente que também está envolvida neste grupo? Na sua casa, refirma a sua família? Ou já estiveram noutros tempos em algum grupo cultural? Como é que surgiu este rosto?、Uh, pois, não sei explicar muito bem.、Uh, é assim,、uh, eu já estive, quando era aqui da idade dos meus colegas de grupo mais novos,、uh, já fiz parte da Tuna、uh, Recreativa Penal v e n s e Uh, depois, entretanto, por razões profissionais e familiares, afastei-me e agora regressei novamente aqui às concertinas. Em termos familiares, muito me surpreendeu que os meus pais,、uh, o meu pai neste caso, que se i n t e r e s s o u pelo aprender a tocar concertina, e a minha mãe, muito mais ainda, pelo cavaquinho. Ora, muito bem, então a, a sua mãe é, os seus pais são também uns membros do, do grupo? Sim, fazem parte do grupo, sim. Normalmente, pois, cá está. m、e... no grupo também temos famílias completas. Então conte-nos lá é, isso, Rogério. c o n t o n o s lá. Temos, neste caso, que é a vocalista, Dona Rosa. O marido, que é também um membro do grupo, que toca c o n c e r t i n o E o filho, toca baixo, que também faz parte do grupo.、Mas、ainda não há netos, porque se houver,、e、só、e、há uma família, outra família. Que é o n u n o neste caso, o n u n o n u n o pai, o n u n o filho. A esposa, a Que é a Dona Rosa. E o mais e pequenino o mais também、pequeno. já começa a tocar p a n d e i r i a É engraçado <risos> como, como esta, este gosto, digamos. Vai crescendo. É, Vai crescendo. É, é, crescendo também rápido, se deve ao convívio que, que nós convívio temos que, entre nós. É, é Eu muito costumo saudável. o dizer que o convívio é uma terapia. Exatamente. Exemplo, durante a semana tem montes de serviço e trabalha, e isto ao fim de semana e as baterias. baterias Carregamos ali as baterias, porque não só a tocar, mas o convívio entre nós todos faz com que as coisas saiam bem. Para além desse grande conselho que acabaram de dar e desta, de facto, desta terapia. Musical, o que é que vocês podem dizer mais às pessoas que estão lá em casa e que habitualmente nunca temos nada para fazer, ou pelo menos nada que realmente、eh, ajude ou que eu, nos ajude também a desenoviar a v o d a Eu falo por mim, eu na altura, quando não sabia nada, que vim para o grupo não sabia nada, completamente nada,、e、disse: Bom, eu não vou aprender. Inclusive a minha mãe disse: Ah,、e、tu não vais aprender, o teu filho, sim, mas t u não vais aprender. <risos> mas pronto, sei o que sei e. Sei que normalmente seja quem for que tenha medo que venha porque aprende facilmente. Ajuda, ajuda bastante, não, não ajuda é? Ajuda. Sim, sim, sim. Marisa, tem algum repto、uh, para que as pessoas que estão ainda indecisas em aderir a um, a um grupo musical, um, agora que a concertina está na moda,、sim. eu não ouço ninguém dizer que quer aprender a tocar flauta ou, ou viola, <risos> mas toda a gente quer ir para a concertina. Isto é um fenómeno que eu de facto não sei explicar. Aliás, vocês não são o primeiro grupo que eu entrevisto nestas conversas ou que. Que falamos nestas conversas, que, pronto, neste programa da Rádio Boa Nova, nas conversas, não só o primeiro grupo de concertinas e, pelos vistos, há uns quantos que já nos pediram também se estaríamos disponíveis a que eles venham cá, porque há imensa gente, há, há, há grupos não só no Conselho de Oliveira, mas também noutros Conselhos, que, que estão interessados em divulgar aquilo que sabem fazer ou aquilo que uns de uma forma, outros de outra, vão fazendo. O que é que tem assim a dizer para cativar, digamos, o interesse das pessoas que ainda estão lá em casa indecisas em escolher o grupo para poderem. Sim, se, se estão lá em casa indecisos、uh, por optar, a aprender a, a tocar concertina,、uh, eu lançava aqui um desafio: venham ter connosco. À sexta-feira à noite, Finalva D'Alva.、Uh, neste caso,、uh, nós já conseguimos、uh, também, e temos a agradecer por isso, já trocámos as instalações, já não estamos na Junta de Freguesia, já estamos、uh, no antigo edifício do Centro Sociocultural Finalva D'Alva é ali muito próximo、uh, à estrada,、uh, na zona do, do Rio. Uh, basta perguntarem onde é que está a funcionar a, a escola de concertinas, toda a gente diz: venham ter connosco na sexta-feira à noite, a partir das oito e meia, Ficam connosco para experimentarem quer os dotes vocais, quer, quer a concertina, ou então no sábado à noite, também à mesma hora. E aí conversam connosco, c ou com os mais novos, se forem elementos mais novos, ou com os mais velhos, com o formador, e vão perceber que. A barreira vai ser ultrapassada facilmente, e já estão a dizer que na sexta-feira seguinte ou no sábado querem regressar, porque é mesmo uma terapia e é, e é, é muito interessante e muito saudável o convívio. Para além de vocês terem tido desde sempre o apoio da Junta de Freguesia, que foi incondicional em prestar、Sim. as instalações, e também como é que este grupo vai, logicamente que vão tendo as suas atuações e em contrapartida disso, mas como é que vocês se vão mantendo economicamente? Digamos, têm o apoio de alguma empresa, alguma instituição? Como é que, como é que vocês vão andando? Porque para tudo isto é preciso um esforço、Sim. muito grande. Como é que vocês vão, se vão mantendo? Portanto, vamos tendo o apoio, vamos tendo apoio da, da, da Junta de Freguesia、uh, e da Câmara Municipal, depois vamos tendo、uh, portanto, iniciativas nossas próprias e também、uh, com algumas atuações, vamos conseguindo levar a, a instituição、uh, a bom termo. Até porque a manutenção do, destes instrumentos também não deve ser propriamente uh, fácil uh, a nível económico. Que... Sim, os instrumentos são de cada. São caros, não é? A partida já、e、são um pouco caros. s i e o s pessoais, não é? Exato. Neste caso, o, o grupo não temos instrumentos ainda. Mas, em princípio, futuramente devemos ter um... pelo menos um instrumento para algum caso que, neste caso, que é de uma f o r a Substituição. Exato. E não tenha e a gente facultar-se o instrumento. Mas, claro, as coisas s ã o difíceis. E... Mas vocês estão abertos a sugestões? Se houver alguma empresa ou alguma instituição que queira. Sim, estamos, estamos disponíveis para、Querem、colaborar. s para... estamos abertos、e... a vocês estão disponíveis a ser patrocinados. s e m qualquer sim. tipo de problema. Sim, até porque lá está, por exemplo, na, nós, com as associações que, que existem lá na, na freguesia, neste caso em p e n a l v a d'Alva, quer com, com a Sociedade Recreativa e com o Centro de Desenvolvimento. Portanto, cada vez que nós necessitamos das instalações deles e de algum material deles, eles cedem-nos gratuitamente. Nós também, de uma forma, da mesma forma, retribuímos com, com o nosso saber na, na, na concertina, retribuímos da mesma forma sempre que eles necessitam. E é um bocadinho assim que também funcionamos. Olha, há pouco dizia-me que acabaram de constituir uma associação. Contem-nos lá como é que foi este processo. Quais é que são as vantagens de, então, de, de, de serem ou terem uma associação? É, portanto, a vantagem de termos uma associação, é, principalmente porque pela questão de, dos apoios. Dos apoios, exatamente. É, muito é, importante por essa razão. Portanto, constituímos a associação em 28 de março é, deste, deste ano. É, deste ano, portanto, há, há, há muito pouco tempo. Digamos que agora já estão、uh, legalmente oficialmente legais, legais, oficialmente、uh, legais. Para, para como associação. Rogério, Marisa,、uh, CDs, gravações, contem-nos lá. Já tentaram, já pensaram? Já têm, o que é que se temos passa? Temos um CD pré-gravado que neste caso foi no final ainda no do final ano, ainda do não ano. voltámos a estúdio. Ainda não acabámos, por... mas porque <coughs> temos tido muito, muito. algum trabalho. Mas dentro de dois meses. E esta pré-gravação estamos... foi feita onde? Num estúdio mesmo de música. Não c a i m em Oliveira do Hospital? Não não, não. não, não. Vocês recorreram então a quem? Recorremos a um estúdio profissional. Profissional、sim. mesmo. Estamos à espera para acabarmos a gravação. Muito bem. Este CD vai ter mais ou menos quantas músicas? Suponho eu que são oito. Oito. Estas oito são todas originais、sim. ou são.、Uh, uma delas feita、sim. mesmo por nós? Sim. Nós、uma、fizemos recolha, já fazemos recolha lá com alguns populares, mais, com algumas pessoas mais antigas, e entretanto adaptamos portanto, essa recolha de, de letras às nossas músicas. Portanto, temos o Vira de Penalva, que, que já é portanto, uma música nossa, que foi feita, que já está pré-gravada. Temos também o Vira Serra da Estrela, que também foi, foi a mesma situação. Que resultou da recolha de, de letras、uh, que fizemos junto de, da população. Para quando, mais ou menos, podemos então ter um CD deste grupo de concertinistas, Sons e Tradições de Malva? Penso que mais um mês, um mês e pouca gente tem o、um、CD, mesmo. Já... mesmo é mesmo. nosso objetivo no, no nosso segundo encontro. É、termos ter, termos o, os CDs já, já disponíveis. Então, quando tiverem o vosso CD disponível, se、Fazemos、quiserem de... enviar-me à Rádio Boa Nova, com muito gosto, vos passaremos por Faremos, cá sim, também nas nossas rubricas da música tradicional portuguesa e、eh, também. Logicamente, estamos cá para vos divulgar e dar a informação que vocês já têm, um CD, para que as pessoas possam ver e ouvir o vosso trabalho.、E、para além do CD, há pouco então tínhamos, antes de, de, de vos pedir um cheirinho da vossa música, como se costuma dizer, quem é que tínhamos que sabia cantar muito bem, Marisa?、Que、era a d r i Adriana. n a a Adriana, não nos queres dar um cheirinho de uma das canções que tu cantes lá no teu grupo? Só um bocadinho, não, não, não. só um bocadinho, uma qualquer, Olha, deixa-te escolher. Enquanto tu pensas, eu deixo t e escolher. Gostoso. Marisa, este tema,、uh, presente-nos lá este tema、uh, do qual vocês deram então este cheirinho tão, tão bom. Este tema é, é realmente aquilo que nós ainda agora estávamos a falar, portanto é o Vira de p e n a l v a Digamos que é a, a nossa bandeira musical que nós levamos para dar a conhecer、uh, a nossa terra, o nosso conselho quando vamos、uh, para, para fora,、uh, a onde nós fazemos referência às belezas naturais、uh, e aos monumentos. Da nossa freguesia. O vosso original, não、Exatamente, é isso? Exatamente, sim. Ora, muito bem, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Isto hoje tivemos connosco, portanto, quatro destes tantos jovens que frequentam este grupo、sim. de concertinistas, mas os outros ficaram de castigo? Não,、ah, já a r a queria aproveitar para uma próxima oportunidade virão os outros quatro. Ora, nós estamos、e、para cá para ficarmos、Exatamente. todos por igual. Para ficarmos todos por igual, eu, eu acho muito bem. Fica então a vossa promessa e, e nós cá estaremos então para vos receber quando quiserem. Aguardamos pelo CD, não só para também o passarmos na nossa programação habitual da Rádio Boa Nova, mas também para informarmos as pessoas que de facto. Vocês, a vossa primeira bandeira está quase, quase aí. Quase. Já falámos no CD, já falámos em tantas outras coisas e em muitas que ficaram também por falar. Para além do CD, projetos futuros. Portanto, um dos, dos nossos projetos já é estarmos a preparar o nosso segundo convívio, que este ano portanto, é um bocadinho mais alargado, já vamos ter nove grupos e onde a escola também já irá ter, fazer a apresentação de novos alunos. Uh, nesse, nesse mesmo dia,、uh, para já a curto prazo, é o CD e realmente o nosso segundo convívio que estamos a preparar, para além de, da gestão da nossa agenda cultural, que, que está、uh, sempre disponível para mais um contacto. Muito bem,、uh, se quiserem relembrar novamente os contactos, para que as pessoas lá em casa vos possam então uh, dar, uh, vos contactar. Para... Depois deste, deste brilhante, desta brilhante mini atuação, pois, aqui em estúdio,、um、refira-se、um、que、reduzida. não nas melhores condições, mas de facto isto、mas、foi ao vivo. Atenção, s e não é nenhuma gravação, isto foi mesmo ao vivo, por estes artistas todos. Então, os contatos. Os contatos telefónicos serão 91-732-4138 e o 96-36-14159. E o e-mail, que é sonsetradiçõesdoalva.com. E podem seguir-nos também na, página do, na página do Facebook. No Facebook, as pessoas como é que vos encontram? Contem lá. Basta procurarem Sons e Tradições do Alva、uh, e adicionarmos,、uh, portanto, fazer o, o, o convite de amizade que, que nós,、uh, assim que, que acedermos à página, confirmamos. Muito bem, eu agradeço imenso a vossa presença aqui na Rádio Boa Nova. Foi... Nós é que agradecemos. agradecemos Desde já, muito obrigado muito por nos terem convidado e estamos abertos para mais. Quando for possível, a gente cá está. Ora bem, a Rádio Boa Nova também, sempre que, que, for, que for preciso, nós também cá, cá estamos para falar não só de vocês, mas também de todos os grupos、eh, tradicionais e culturais do Conselho. Muito obrigada uma vez mais pela vossa presença, pela vossa disponibilidade. Então, a todos desejo muita sorte, muitas atuações durante este ano, muita folia. Está o a então, até, até à próxima, que esperemos que seja bem breve. Então, no lançamento do vosso CD, queremos então também ir até lá numa grande festa que será certamente será, com certeza. para、Muito、também、obrigado. fazermos disso notícia. Quanto a nós, é tudo. Esta foi mais uma conversa aqui na Rádio Boa Nova. Já sabe, com repetição, no próximo domingo, também pelas 14. Boa tarde.